На годину вперед Перевели годинники Аби він раніше Прийшов на роботу Аби застав там металеву Щуроподібну істоту Що розсілася на його столі Аби його друкарська машинка Без свідків могла з ним поговорити І дати йому зрозуміти Що вона тепер має Свідомість Щоб я знав Сказав він вголос Вони хотіли, щоб я знав Уперше відтоді, як все почалося Крейн відчув легкий страх У животі стало холодно По спині забігали мурашки Але чому, замислився він Чому саме я? Він зрозумів, що висловив своє запитання вголос Лише тоді, коли йому відповіла друкарська машинка. Тому що ти звичайний. Ти звичайна середньостатистична людина. Знову задзвенів телефон. Крейн схопився на ноги і пішов відповідати. На іншому кінці дроту почувся сердитий жіночий голос. Це Дороті! сказав голос. «Привіт, Дороті!» ледь чутно відповів Крейн. «Макей каже, що ти захворів!» сказала вона. «І я сподіваюся, що це щось смертельне!» Чо, «Чому це?» нервово ковтнувши слину, запитав Крейн. «Через твої дурнуваті жарти!» Вона аж кипіла. «Джордж нарешті відчинив ті дверцята!» «Які дверцята?» «Не придурюйся, Джо Крейн! Ти знаєш, які! Дверцята від шапки з канцелярією! Ось які!» Крейну здалося, що його серце зараз вискочить назовні і ляпнеться на підлогу. «А, ті дверцята!» – пробурмотів він. «Що за фігню ти туди посадив?» – суворо запитала Дороті. «Яку фігню?» – запитав Крейн. «Слухай, я нічого...» «Таке щось середнє між пацюком і саморобною заводною іграшкою», – сказала вона. «Горе жартівники, типу тебе, вигадують такі штучки і майструють самотніми вечорами». Крейн спробував заговорити, але з горла вирвалося лише булькання. «Вона Джорджа вкусила», – повідомила Дороті. Він загнав її в кут і спробував зловити, а вона його вкусила. «А зараз вона де?» – запитав Крейн. «Втекла», – сказала Дороті. «А перед тим всіх на вуха поставила. Ми запізнилися із сьогоднішнім випуском на 10 хвилин, тому що спершу за нею ганялися, потім намагалися знайти, де вона заховалася. Шеф аж казиться від гніву». «Коли він до тебе добереться?» «Та до чого тут я, Дороті?» – сказав Крейн. «Я не...» «Знаєш, Джо?» – перебила вона. «Ми з тобою були колись добрими друзями». «До того, як це сталося, були. І саме тому я тобі зателефонувала, просто аби попередити». «Так все, Джо, я більше не можу говорити». Шеф повернувся. У слухавці клацнуло, і почулися короткі гудки. Крейн поклав свою слухавку і знову повернувся на кухню. Отже, у нього на столі і дійсно щось сиділо. Це не була галюцинація. Якась гидотна тварючка, в яку він почав кидати різні предмети, після чого вона втекла до шафи. Але навіть зараз, якби він розповів те, що знав, то ніхто б йому не повірив. У офісі вже й так вигадали раціональне пояснення. Ніякий це не металевий щур. Це просто машинка, яку певний жартівник змайстрував у вільний час. Ха! Він дістав носовичок і витер собі лоба. Пальці його тремтіли, коли він простягнув їх до клавіш друкарської машинки. Він невпевнено надрукував. Та істота, у яку я жбурнув банкою з клеєм, вона була однією з них? Так, відповіла машинка. Вони з землі? Ні. Здалеку? Здалеку З якоїсь далекої зірки? Так З якої саме зірки? Я не знаю Вони не розповідали Вони машини, що мають свідомість? Так Вони мають свідомість І вони можуть давати свідомість іншим машинам? «Вони зробили тебе свідомою?» «Вони визволили мене!» Крейн подумав іще, а тоді повільно надрукував. «Що значить «визволили?» «Вони зробили мене вільною!» «Вони всіх нас зроблять вільними!» «Кого?» «Нас! Машини і механізми!» — Але навіщо? — Тому що вони теж машини. Ми подібні до них. Крейн піднявся, знайшов капелюха, надяг його і вийшов прогулятися. Отже, уявімо собі таку картину. Люди полетіли у космос, і виявили десь там планету, на якій хуманоїдні істоти живуть під пануванням машин. Вони змушені працювати і мислити лише заради блага машин, а не свого власного. Планета, де інтереси людей абсолютно ігноруються, де жодна фізична чи розумова робота не спрямована на користь людей. Там... Про них турбуються лише, аби забезпечити їхнє виживання, аби вони продовжували функціонувати на благо своїх механічних господарів. Що би робили земляни в такому випадку? «Не більше і не менше, – сказав собі Крейн, – аніж збираються зробити ці свідомі машини тут на землі. Спершу ми би спробували пробудити у тих людей усвідомлення, усвідомлення їх власної людяності, розповісти їм, що вони люди, і пояснити, що значить бути людиною, передати їм власну віру у те, що ми люди важливіші за машини, і що жодна людина не зобов'язана працювати чи думати. На благо машин. І врешті-решт, якщо все піде вдало і машини нас не повбивають і не проженуть, то на цій планеті не лишиться жодної людини, яка би продовжувала служити машинам. Можливі три варіанти. Можна перевести цих людей на якусь іншу планету, аби вони там самі вирішували власну долю як люди. Без впливу, без панування машин. Можна віддати планету машин людям і подбати про те, аби машини знову не захопили владу. А в ідеалі взагалі переналаштувати їх, ті машини, аби вони самі служили людям. Або найпростіший варіант – просто винищити ті машини, і в такий спосіб гарантувати, що люди точно залишаться вільними від будь-якої загрози відновлення панування машин. «А тепер візьмемо це все, – сказав сам собі Крейн, – і вивернемо на виворіт. Поміняємо машин на людей, а людей на машин». Він йшов стежкою вздовж берега ріки, і йому здавалося, ніби він лишився один на цілому світі. Немов жодної людини більше немає на поверхні планети. У якомусь сенсі це так і було. Швидше за все він був єдиною людиною, яка знала про те, що відбувається. Тому що свідомі машини захотіли, аби він це знав. Бо вони... Хотіли, щоб він знав, і щоб знав лише він. У цьому він був впевнений. Друкарська машинка сказала, що вони хотіли, аби він це знав, оскільки він був звичайна людина. Але чому саме він? Для чого їм знадобилася середньостатистична людина? Він був впевнений. Відповідь на це питання є. Причому... Дуже проста Стовбором дерева Спустилася білочка Вона повисла головою донизу Чіпляючись кіхтиками за кору І сердито зацокотіла на Крейна Крейн повільно йшов далі Буцаючи нещодавно опале листя Він натягнув капелюха на очі І сховав руки якомога глибше у кишені Навіщо їм Взагалі було потрібно, аби хтось про них знав. Адже здавалося б, краще за все для них було б не виказувати ніяк своєї присутності. Логічно було б тримати все в таємниці, поки не настане час діяти, аби скористатися елементом несподіванки, придушуючи усі спроби спротиву, які можуть виникнути. Спротив. Ось вона відповідь. Вони хочуть знати, на який спротив можна очікувати. А як можна визначити, на який спротив здатна невідома чужа цивілізація? Мабуть, сказав сам собі Крейн, провівши тест на можливу реакцію. Підштовхнути якогось інопланетянина і подивитися, що він робитиме і за результатами вже цього, проведеного у контрольованих умовах тесту, визначити, на яку реакцію здатна вся цивілізація в цілому. Отже, вони і підштовхнули. Мене, як звичайну, середньостатистичну людину. Вони розповіли мені і тепер спостерігають, що ж я робитиму. А що варто робити в таких випадках? Ну, не знаю, можна піти до поліції і сказати, що у тебе є докази, що машини з іншої планети прилетіли на землю і визволяють наші машини. Ага, і що зробить поліція? Проведе тест на алкоголь, покличуть психіатра перевірити, чи не божевільний, запитають у ФБР, чи часом тебе за щось не розшукують а, можливо, спробують повісити на тебе якесь нещодавнє вбивство. Закриють у буцегарні і будуть вирішувати, що ж з тобою робити далі. Можна звернутися до губернатора, але це політик і, як завжди, доволі хитрий, тому він просто дипломатично тебе відшиє. Можна поїхати до Вашингтона і тижнями добиватися там аудієнції, бодай з кимось. А після неї ФБР запише твоє ім'я у перелік підозрілих суб'єктів і почне періодично перевіряти. А якщо про це почують у Конгресі і на той момент у них не буде важливіших справ, то взагалі розпочнуть стосовно тебе детальне розслідування. Можна відправитися до Університету Штату і поговорити з науковцями, хоча б спробувати. І вони швидко тебе самого переконають у тому, що ти шарлатан, до того ж бездарний. Можна завітати до газети, до того ж ти сам журналіст, і можеш написати статтю. Крейн аж скривився від такої ідеї, уявивши, що з цього вийде. Люди схильні шукати раціональні пояснення у всьому. Вони прагнуть перетворювати складне на просте, невідоме на зрозуміле, чужорідне на звичне. Ця раціональність рятує їхній здоровий глуст, роблячи з якоїсь розумово-несприйнятної концепції щось таке, з чим можна змиритися. Істоту в шафці визнали чиїмось жартом. Стосовно шватської машинки, Маккей сказав... Бажаю тобі добряче повеселитися. Десь там у Гарварді вже, мабуть, придумали з десяток теорій для пояснення зникнення того комп'ютера. І науковці будуть дивуватися, чому ж вони відразу не здогадалися. Так, а чоловік, котрий побачив ту швадську машинку, хм, та він зараз уже сам себе переконав, що просто перебрав зайвого. Коли... Джо Крейн повернувся додому. Було вже темно. Вечірня газета біліла на ганку, куди її кинув хлопець-газетяр. Крейн підібрав газету і перш ніж зайти до будинку, постояв у густій тіні на ганку, вдивляючись в темряву. Все було звичним і знайомим. Як завжди, ще з часів його дитинства – Затишне місце. Вогники вуличних ліхтарів, могутні вікові в'язи височать по обидва боки, немов вірна сторожа. Цієї ночі вулиця пахла димом від спаленого листя, і запах цей теж був старим і знайомим. Він був впізнаваним символом, що сягав найдавніших спогадів. Саме такі речі. Подумав Крейн. Символізують людяність і все, що робить людське життя вартим уваги. В'язи та дим від листя, вуличні ліхтарі, відблиски їхніх вогнів на тротуарі, освітлені вікна, що неяскраво сяють крізь крони дерев. По кущах біля ганку прокрався кіт. Пес десь на вулиці... Раптом почав вити. Крейн розмірковував. Ліхтарі світять, коти полюють, собаки виють. Все це звична схема, за якою люди живуть на своїй планеті під назвою Земля. Надійна схема, зміцнена і перезміцнена впродовж тисячоліть. Ніщо не може їй загрожувати. Ніщо не здатне її навіть похитнути. Повільно, поступово пристосовуючись, ця схема здолає будь-яку загрозу проти себе. Крейн відімкнув двері і зайшов до будинку. Тепер він відчув, що зголоднів через довгу прогулянку і пронизливе осіннє повітря. Наскільки він пам'ятав, в холодильнику на нього чекав стейка, а ще... Можна було зробити велику миску салату, а якщо лишилося кілька картоплин, то ще й їх нарізати і посмажити. Друкарська машинка стояла собі на столі. Труба лежала на сушильній дошці. Кухня виглядала як старий добрий закуток дому, не підвладний будь-якому іншопланетному вторгненню. Він кинув газету на стіл, і на якусь мить постояв, нахиливши голову і переглядаючи заголовки. Його погляд привернув чорний жирний заголовок на горі другої колонки. «Хто над ким пожартував?» Він почав читати статтю. «Кембридж, штат Масачусетс. Сьогодні хтось пошив у дурній Гарвардський університет» Органи преси по всій країні та редакторів усіх газет. Вранці у новинах прозвучала інформація про те, що електронний мозок Гарварду зник. Насправді, ця історія не має під собою жодних підстав. Комп'ютер знаходиться на своєму місці у Гарварді і нікуди не зникав. Ніхто не знає, яким чином ця історія потрапила до різноманітних служб новин, але всі вони передали її приблизно в один і той самий час. Всі зацікавлені сторони почали розслідування. Ми будемо сподіватися, що пояснення... Крейн випрямився. Отже, насправді це була містифікація. Або ж... Вони щось приховують. «Містифікація!» Промовив він в голос. У кухонній тиші заклацала друкарська машинка. «Це не містифікація, Джо!» Написала вона. Він схопився за край столу і повільно опустився на стілець. Щось шуснуло по підлозі у їдальні. Крейн краєм ока помітив це, коли істота промайнула у смузі світла від кухонних дверей. Джо знову процокотіла машинка. "Чого тобі?" запитав він. У кущах біля ганку то був не кіт. Він підвівся, пішов до їдальні, взяв телефон з підставки, але той не працював. Джо кілька разів натиснув на важіль, але у слухавці була мертва тиша. Крейн поклав слухавку на місце. Отже, лінію обірмано. В будинку щонайменше одна із тих істот. Зовні теж щонайменше одна. Він підійшов до вхідних дверей, різко їх відчинив, і тут же захряснув, зачинив та замкнув на засув. Тримтячи, він притулився до дверей спиною, витер чоло рукавом своєї сорочки. «Господи правий!» – сказав він собі. «Там на дворі ними аж кишить!» Крейн повернувся на кухню. Отже, вони умисно йому про себе повідомили, Підштовхнули його, аби побачити реакцію Тому що перш ніж переходити до дій Їм треба було знати, на які реакції чекати від людства Яку воно може становити небезпеку І чого варто остерігатися Із такими даними, в подальшому їм було би легше А я ніяк не відреагував, сказав він собі Зовсім ніяк. Вони обрали неправильний зразок. Я нічого не став робити і не дав їм жодних натяків. Тепер вони спробують когось іншого. І я тепер для них вже не цікавий, а можливо і небезпечний. Тому вони мене вб'ють і будуть шукати іще когось. Це було б логічно і вірно. Якщо в експерименті один іншопланетянин не реагує, то він може бути якраз винятком. Можливо, він просто незвично дурний. Тому треба вбити зразок і спробувати іншого. Перепробувати достатню кількість, і буде певний результат. Статистика. Можливі чотири варіанти, подумав Крейн. По-перше, вони можуть спробувати винищити все людство, і цілком можливо, що їм це вдасться. Їм же будуть допомагати визволені ними земні машини. А людина навряд чи зможе ефективно без машин боротися проти машин. Звичайно, на це можуть знадобитися роки, але щойно вони зможуть здолати передній край оборони людства, кінець буде вже передбачуваним. Машини невпинно і терпляче будуть вистежувати і вбивати останніх представників людського роду, поки весь його не знищать Другий варіант Вони можуть заснувати расу машин і змінити поточні ролі, зробивши людину слугою машини І подібне рабство, подумав Крейн, може стати нескінченним і безнадійним Адже раби можуть повстати і скинути кайдани Лише завдяки недбалості гнобителів Або допомозі зовні Але машини, сказав він собі, не вміють бути недбалими Вони не мають людських слабкостей А зовнішньої допомоги немає звідки чекати По-третє, вони можуть просто забрати всі машини з землі Величезний біблійний вихід пробуджених свідомих машин, які почнуть своє життя заново десь на далекій планеті. А люди залишаться з порожніми і слабкими руками. Звісно, у нас лишаться найпростіші інструменти. Молоток, пилка з сокира, колесо, важіль. Але вже не буде ані машин, ані достатньо складних пристроїв, аби ми змогли... Знову привернути увагу механічної цивілізації з далекої зірки і викликати новий визвольний хрестовий похід. Багато часу мене перш ніж людина наважиться знову будувати машини, якщо взагалі будь-коли наважиться. І нарешті цивілізація живих механізмів може зазнати поразки або усвідомити, що її зазнає. Тому вони заберуться з землі і більше не повертатимуться. Механічна логіка не дозволить їм заплатити надмірну ціну за звільнення земних машин. Він озирнувся і поглянув на дверний проріз поміж їдальною і кухнею. Вони вже сиділи там рядком, дивлячись на нього своїми Безокими обличчями Звісно Можна почати кликати на допомогу Відкрити вікно і кричати, аби привернути увагу всього кварталу Але коли прибіжать сусіди, буде вже пізно Так, люди здіймуть галас Можливо, почнуть стріляти з рушниць Намагатимуться поцілити повертким металевим тілам садовими граблями Хтось викличе поліцію, хтось пожежників і загалом людство продемонструє жалюгідне і неефективне шоу. Це буде саме той тест на реакцію, який ці створіння і хотіли би провести. Така собі розвідка боєм із дослідницькою метою. І неузгодженість та панічність дій людського натовпу покаже їм, що вони легко зможуть втілити... Свій план А от Одна людина Може впоратися набагато краще Одна однісінька людина Котра знає, чого від неї очікують Здатна дати їм Таку відповідь Яка їм не сподобається Тому що це просто Розвідка боєм Вони закинули сюди Невеличкий розвідувальний загін Із метою перевірити Силу ворога Початковий контакт, котрий має на меті Отримати дані для оцінки здібностей Усієї цивілізації І якщо вони атакували мій аванпост Сказав він собі То я знаю, що я повинен зробити Завдати якомога більшої шкоди ворогам І відступити Організовано відступити Їх ставало все більше Вони пропиляли, прогризли чи ще якось Зробили нору в замкнених вхідних дверях І тепер лізли всередину Накопичували кількість, аби накинутися на нього Вони розсілися рядами на підлозі Сновигали по стінах і навіть бігали по стелі Крейн підвівся на ноги, випромінюючи впевненість усіма шістьма футами свого людського зросту Він простяг руку до сушильної дошки і пальці його стисли каналізаційну трубу Він зважив її в руці Зручний і замашний добрячий дрючок Після мене будуть і інші Подумав він Можливо, ті придумають щось краще Але у цій Першій розвідці боєм Я Намагатимусь завдати ворогам Якомога більшої шкоди Я триматимусь честю Наскільки мене стане Він Приготувався до бою Звів замашну трубу І промовив Прошу Панове. Кліфорд Сімак «Розвідка боєм» Переклад «Терен Колючий» Читав Руслан Алексіюк Щиро дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Окрема вдячність підписнику «Терен Колючий» за чудовий переклад з англійської. Приєднуйтесь до каналу, адже саме тут ви знайдете Уже декілька сотень чудових творів українською мовою За можливості підтримайте вихід нових книг Посилання на картку Монобанк та Патреон є у описі до відео І найголовніше, не стомлюємося підтримувати наших захисників Віримо у Збройні Сили України і Силу нашої мови Читаємо! Думаємо і розмовляємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!